Årets stora idrottshändelse är världsmästerskapet i ishockey i Moskva i mars. I en dramatisk finalmatch möter Sverige Sovjet. En bit in i sista perioden leder Sovjet med 4-3. För att kunna bli världsmästare måste Sverige klara minst oavgjort. Tillfällig radioreferent är TTs sportchef Rune Sundqvist. Det här för trevdigheter som har försökt komma in, men det ska inte komma in i den ryska zonen. Vildo Larsson spelar till i Linsten som ett hus en långt långskott från vänsterkanten som Kortskov har, men eh, fick låg och hålla och det blir avlåsning, tekning alltså ner i den ryska försvarszonen. med gör tekningen. Där gick den och trukten hamnar upp i hörnan. Ryssarna, ryssarna har den. Det är tre god, där! efter mål i klungan där. Det har gått 9 minuter och 15 sekunder. Nester stod mitt i klungan och rakade in bocken. 4-4. Eilert Garvis möte gör alltså guldmålet för Sverige. Det är andra gången som Sverige blir världsmästare i ishockey. Första gången var 1953 i Schweiz. Men den här gången, på utomhusbanan i Moskva, är varken Kanada eller USA med. Och de omkring 55 000 på Leninstadion får för övrigt lyssna till en något ovanlig svensk segersång av Lasse Björn, Roller Stolz, Sven Tumba och de övriga kanske något segerrusiga hela Helan går.